A Felhők földi barátai Romániába nem menj! A románok rossz és szegény emberek, mondták a velünk élő emberek a szülőföldemen. Ezt akkoriban kétszeresen is eleresztettem a fülem mellett, részint, mert a mi népünk soha nem hitte féle babonaságokban, részint, mert azok az emberek magukat is szegényeknek és rosszaknak tartották. Ha szegény az, aki egész nap izzad, erőlködik és örökké éhes, akkor ők tényleg szegények voltak. Ha meg rossz az, aki szertesz tesz valahogyan egy eszközre, amivel akár nála erősebbeket is kínozhat és ölhet, és kínoz és öl, akkor valóban rosszak is voltak. Ringatózom, hogy elfelejtsem, hogy mindenre emlékezem. Egész nap és egész éjjel ringatózom. Ringatózom és lököm a poros szénát a számba, az izegés elkábít kicsit, legalább addig is nem hallom, mennyire egyedül vagyok ebben a cellában. Három éves voltam, amikor fura rezgéseket észleltem a levegőben, mennydörgésszerű zajt, csak sokkal közelebbről és élesebben, emberek lépteit és kiáltásait hallottam, de mi nem menekültünk. Anyámat megölték anyámat megölték, nénikemet megölték, engem meg elfogtak azok a kicsi szegények az eszközeikkel. Noha még borjú voltam, addigra annyit már anyáméktól megtanultam, hogy nincs miért elfutni előlük, vagy eltaposni őket. A szegény emberek minket tisztelnek és szeretnek. Ha sokáig nem esik az eső, örülnek nekünk, mert tapasztalták, hogy ha megjelenik a csapatunk, a felhők is megérkeznek.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 Mennyire egyedül vagyok ebben a cellában. Meglepődünk. Meglepődünk. Örökké meglepődünk, még a legbölcsebb anyák is meglepődnek. Azt hisszük, mindenki mással megtörténhet, de velünk semmiképpen, hiszen a mi világunk nem olyan. A mi világunk ilyen. A mi világunkban együtt alszik a farkasa báránnyal, vagy ha mégsem, akkor az egyik kint van, s a másik bent, és az emberek istenként tisztelnek minket, aranyat és bársonyt raknak ránk, illatozó virágkoszorút, a legkedvesebb borjaikat ültetik a nyakunkba, a dúsan hímzett párnára. Ilyen a mi világunk, ilyen békés és biztonságos, még ha valahol a tudattalanunk mélyén ott is van ganésa, az elefántfejű istenük története, aki dehogy is volt elefánt, ember volt, mint az emberek mindegyik istene. Csak ennek az érzéketlen apja, nem ismervén fel saját borját, levágta a fejét, majd az első állatnak, akivel találkozott, éppenséggel egy elefánt volt, de lehetett volna zsiráf is, szintén levágta a fejét, amit aztán rá is ragasztott borja embertestére. Ő az elefántfejű ember lett, az üzletelés istene, más szóval a kultúráé. Ezért vagyok itt, és ezért vagytok itt ti is, de mindegy, nem akarok emlékezni arra, hogy egy olyan kelepcében élek, amelynek alapja egy apa, aki nem ismeri fel a fiát, és kardjával levágja a fejét, majd úgy véli jóvá tenni a dolgot, hogy az első útjába akadó ártatlan lénynek is levágja a fejét. Ringatózom, hogy elfelejtsem, hogy mindenre emlékezem. Egész nap és egész éjjel ringatózom. Ringatózom és lököm a poros szénát a számba, az izegés elkábít kicsit. Legalább addig is nem hallom, mennyire egyedül vagyok ebben a cellában. Három éves koromtól állatbörtönökben élek. Az emberek úgy neveznek Tánia. Ha eszembe jut az a dobbanó név, amit anyáméktól kaptam, előtörnek belőlem a hangok, de senki nem hallja, senki nem érti, én sem. Csak jön fel valahonnan méről. Ha kint élnék, négy-öt évente megremegne a testem. Minden csontom bizseregne, és hívnám a páromat, akitől a legerősebb, legéletre valóbb kisborjat szülném, és nem csak ringatóznék egész éjjel és egész nap, hanem megmutatnám neki a föld legjobb helyeit, ahol van bőven eleség, és bőven van víz, innánk, amennyi csak jólesik, esik, meg fröcskölnénk is a vizet egymásra. Megtanítanám őt a determinisztikus káoszra, amiben nincs ismétlés, nincs folyamatos halál, hanem Köszgás és öröm van, és ha eljön a nap, amikor véget ér a vándorlás, akkor tudná ő is, amit ha kint élnék, én is tudnék, hogy hol búcsúzzunk el a világtól. Ringatózom, hogy elfelejtsem, hogy mindenre emlékezem.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 Jobb lenne azt az időszakot is elfelejteni, ahogy ott áldogáltam a betonon a bűzben, mert nem volt hova menjek a dolgomat végezni, a kicsi ketrecben kellett csinálnom. Áldogáltam egész nap, és egész éjjel az utálatos lötyömben. Jöttek a nézők, és fintorogtak a pénzükért, én meg ringatóztam, mint most is, ebben a tágasabb ketrecben. Csak a rácsok választanak el szegény Hellától, és attól, hogy elkeseredésünkben szétmarcangoljuk egymást. Hellát egy jobb börtönből hozták ide, ahol tágasabb volt a cella, változatosabb az eleség, és ahol voltak olyan emberek, akik értették őt, és megpróbálták kisimogatni, kiduruzolni belőle a cirkuszi éveket. Persze ezek a duruzsoló emberek semmit se tudtak tenni, hogy Hellát ne hozzák ebbe a börtönbe mellém. Nagyon jól tudja, hogy én is csak egy szerencsétlen rab vagyok, és én is tudom, hogy az égvilágon semmiért se hibás. Ráadásul napról napra cserepesebb a bőre, rogyantabbak a lábai, remegőbb az ormánya, öregebb a szaga, mégis amikor nem volt köztünk a rács, lelkünk teljes tébolyával egymásnak estünk, hadd legyen már vége. Persze jöttek az emberek az eszközeikkel, ütöttek, löktek, szétválasztottak, közöttünk rács, alig is szólunk egymáshoz, mit is mondhatnánk. Hella is többi magába a poros szénát, én is, az izegés elkábít kicsit, legalább addig is nem halljuk, mennyire egyedül vagyunk a celláinkban. Amint megállt velem az a hatalmas, gurulva közlekedő, büdös, döglött, Sakárszerű állat, és botokkal kibögdöstek a gyomrából, teljesen világos volt előttem, hogy a legrosszabb helyre kerültem. A hideget, a nyákos őszt, a vigasztalan felhőket, melyek csak arra valók, hogy a napot eltakarják, már megszoktam. Ők voltak fölöttem tulúzban is. De a levegő... Valami maró, keserű gáz hatolt az ormányomba, és hatol azóta is, hiába szuszogok. Itt a levegőben nincs levegő. Behajtottak a cellába, elém lökték a poros szénát, egy betonmélyedésbe vizet lötyintettek, s azzal rám zárták a vasrácsot. És elkezdődött megint. Ringatóztam, és fájtak a csontjaim. Kisebesedett a lábam, de az őröket ez nem érdekelte. Még csak észre se vették. Vizet is alig kaptam. Ringatóztam és szomjaztam. Csak a szénát lögték be a rácson keresztül vasvilláikkal. Ganésa apákkal voltam körülvéve, nem tudtam nem emlékezni. Egész nap és egész éjjel ringatóztam. Ringatóztam, és lögtem a poros szénát a számba, az izegés elkábított kicsit, legalábbis elvette az eszemet mindez együtt. A ringatózás, a fájdalom, a poros széna, az izegés, és egyik októberi éjszakán, minden erőmet összpontosítva, áttörtem a rácsot. Nem. Nem volt öröm bennem, csak a hirtelen zaj, meg a sötét, meg a második erősebb és magasabb rács körülöttem. Fájó lábammal végigvonszoltam magam a rács mentén, de sehol egyrés. Neki mentem hát találomra, de meg sem moccant, meg se nyikkant, bennem pedig már nem maradt erő. Reggel, mikor megjöttek ganésa apjai, már nem is járkáltam a nagyobb cellában, hanem csak álltam egy helyben, és ringatóztam. Hallottam a vas sikítozását, vastag abrácsokat raktak a kis cellámra, botjaikkal visszajütlegeltek bele, elémlögték a szénát, vizet lötyintettek a húgyszagú gödörbe, és magamra hagytak. Szabadságharcom az örök regula szerint végződött. Bent a kis csákó, kint a farkas. Nekem speciál, még egy társat is bespejzoltak, a hella Hellát. Hella is tömi magába a poros szénát, én is. Az izegéstől meg megfeledkezünk arról, hogy azért tesünk egymásnak, mert a mi ketreceink valahogy mindig túl kicsik. Biztosan tudjátok, amilyen kultúráltak vagytok, hogy mi, elefántok, együtt élünk anyáinkkal, nővéreinkkel, nénikéinkkel, egyideig kisöcséinkkel, és jól megértjük egymást szagokból, hangokból, érintésekből. És jól megértjük egymást más csapatokkal is. Messziről halljuk, ha jönnek, Megdumáljuk, hogy ha ti ezen az úton mentek, mi Amazon, mindenkinek jut elég fű, fakéreg, marakúja. Elég víz, amit megihatunk, és elég víz, hogy fürödjünk. Vágjátok a logikus következtetést is, hogy ha egy elefántot magánzárkába zártok, akkor előbb-utóbb befordul. Nem ad kihangot, levegőt sincs kedve venni. Csak ringatózik, és tömi magába a poros szénát. De ha az égből meghallja a nagyszárnyas motorjait, azt a mély, Körkörösen terjedő hangot gyomrából indul rá a válasz, míg fel nem ültetik őt is a felhőkre.